Egy, két, hármény. Eljátszva az úcska Nem. Én csak boltba járok. Sajnos kockába már nem. Nem. Hogy másik áll? Nem. Ahó. Elég. Kejfel feljancsi Miala Jánossal. A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit kérlódik már itt? Jó reggelt, ma a 2020. február 13-a csütörtök van. 6 perccel múlott reggel 7 óra. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit azaznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János korhatáros. 14 éven aluljaknak nem, és felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Derülték. Nulla fok körüli hőmérséklet. Nyolc óra után Füriyes Balázs lesz a vendégem. Vendégünk. Addig arról beszélgetünk. Vagy arról nem, amiről akarunk. Vagy amiről nem akarunk. 061-877-0877 Tegnap mondtam egy ilyen mondatot, hogy olyan, mint a, mindenki meghalt volna tegnap. Hát most így, ha, így mondta más. Az ő halálhíre téged személyesen miért érintett meg? Valahogy egy része az igazán a fiatalságomnak. Gondolom, hogy ő egy a legenda volt akkor, az aztán ugye az ember mégiscsak járt a Wikmanba. Bár megmondom őszintén, nekem nem volt a kedvenc fejem, de, de, de ő mint, mint nem tudom, valaminek a, valaminek a megtestesítője volt még a 70-es években. És most valahogy egy, egy ilyen darab abból is elmúlt valamilagból. 061-87. 0877, ma 2020. február 13-án csütörtökön 2 perccel 48 előtt. Kinek mi jár az eszében? Én már a csupa ócska közéleti témából készültem, nem muszáj velük előjönnöm, ráérek majd 8 óra után. Megtehetem, de akadnám-e ez egy költői kérdés tematizálni ezt az egy órát? Egy pillanatban azt gondolom, hogy igen, a másik pillanatban meg azt gondolom, hogy nem. Ezek a közületi témák természetesen messze túlmutatnak a közéleten, de nem az a szféra, ahol Wichmann Tamás halála elhelyezke Digdet. 0 0877 Azt XY-nak, aki férfi reggel, körülbelül az első 20 percben voltam internet közelben, akkor volt szó a Bambul szóról. Nem tudom, lett -e megoldás rá, megkérdeztem a több éve kinnélő lányomat, most ő a Zone Out kifejezést használná, rákerestem. Itt szeretném önöknek elmondani, hogy tévúton vannak mindazok, akik a bambulni szó angol-francia és a román megfelelőjét keresik. Tegnap ugye az történt, hogy petmeteni zenéje szólt annak kapcsán, hogy meghalt Lyle Mays, a petmeteni grup organistája, az angolistája. És felhívott fókusz, és azt kérdezte, hogy mit csinálok akkor, amikor szól a zene, és egyébként meg önök nem tapasztalnak mást, mint hogy szól a zene. És akkor én azt mondtam, hogy bambulok. Majd szokásom a rákérdeztem arra, miután a fókusz jól bírja az angol nyelvet, hogy ő egyébként azzal a választékossággal, amivel rendelkezik, el tudná-e mondani angolul mi az, hogy bambulok. De amikor én azt mondtam, hogy bambulok, akkor egyáltalán nem biztos, hogy én pontosan arra gondoltam, mint amit egyébként Fókusz, vagy bárki más ebből levet. A bambulok az én esetemben nem azt jelentette, hogy nem vagyok itt, hanem azt jelentette, hogy mindenütt jelen vagyok. 061-877 A bambulok nem azt jelentette, hogy nem vagyok itt. A bambulok nem azt jelentette, hogy ne figyelnék önökre. Vagy nem jelentette az, hogy ne figyelnék egyáltalán. Szombolok egy cél nélküli ődöngés jelentett a fejemben. 061 0877 Ma 2020. február 13-án Csütörtökön 3, most már 4 perccel, 4 -8 után. Ha csak kifejezetten nem vesznek rá arra, hogy előjöjek bármilyen közéleti témával, úgy időnként majd helyzet jelentek, és zenét szolgáltatok. Amennyiben bármilyen témával önök előjönnek, vagy arra vesznek rá, hogy akkor majd. 061-877-0877 Fumüket! valaki tudna rá válaszolni, jó lenne, hogyha bemegyek az okmányirodába, és érdeklődnék azután, hogy a lakásomba jelentkeződte be valaki, kellene -e nekik választ Magyarul ön egy olyan helyzetre akar rákérdezni, amivel ön nincs tisztában? Ennek a jogi értelmét nem tudom, de... De mi adja az, az apropóját annak, amit kérdez? Jött a lakásszémemre egy ajánlott küldemény. Igen. <gül> egy, <gül> Igen. Egy cég nevére, Igen. és azt egy végrehajtó küldte. Miközben az a cég nem lakik önnél? Így van. A, az a cég a neten utána néztem Balassa gyarmaton létezik, a végrehajtónak is Balassa gyarmati telephelye van, Viszont a végrehajtónak nem találtam telefonszámát, nem talált a, a tudakozó, a különleges tudakozó, se, vagyis lehet, hogy titkos, de hát egy munkai meg csak kellene egy telefonszámnak és sehol sincs. De ez nem egy ajánlott levél? De ajánlott volt, de én nem vettem át, mert nem az én nevembe De a címzés azonos volt? Az, az azonos volt, teljesen azonos volt. Honnan tudja, hogy miről szólt a levél, ha nem vette át? Nem tudom, hogy miről szólt, ez egy cég neve volt. De honnan tudja, tudom. hogy végrehajtással volt kapcsolatos? A feladón rajta volt. Tehát azért rákérdeztem a postán, hogy honnan jött, és akkor mondták, hogy XY végrehajtó de ha nem veszi át, akkor előbb-utóbb akkor is kézbesítettnek tekintendő, azt hiszem a szabályok szerint, de most ebből le nem vizsgáznék önnél. Ez így igaz, ha nem veszik át, akkor kézbesítettnek tűnik, igen lesz, de hogyha kézbesített lesz, és nem tudom mi van benne, és nem érem el a végrehajtót, akkor nem szeretném, ha oda jönnének vagy De ön egyébként is, tudja, hogy ki a végrehajtó? Tehát ezt is sikerült a postás kisasszonyra? Nem kisasszony, nevi... kis Kisasszony volt, a nevét elárulta. És azon kívül azt tudtam, hogy Balasadi gyarmatról jött a levél. Még azt is. De nem akarja megmondani a nevét, hogy aztán véletlen olyan legyen, mint egy nap, hogy aztán fogja magát Horváth Péter, és kinyomozza az illetőt, és összehozza önnel. Hát én örülnék neki, hogy ha, ha kinyomozná, de mondom... De mire jutott tette? tegnap a végrehajtót Sem. illetően? Semmire, semmire. Hát mivel én többet nem tudtam megtenni, mint amennyit meggyisztem, hogy interneten létezik-e ilyen? És létezik? Létezik, megvan a telepej címe is neki de telefonszám nincs. Utána jött az, hogy tudakozó... Hát a végre különleges... hagyta, kamara az elvileg erre alkalmat ad, hogy megmondja önnek a telefonszámot, illetve azt is megmondhatják esetleg önnek, hogy ilyen esetben mi van. Értem. Mert ugye mondom, kormányzat, önkormányzat okmányirodájába, ott nem adtak fel világosítást, mondván, hogy ők nem tudja... Mármint, hogy bemett egy okmányirodába azzal a kéréssel, vagy kérdéssel, hogy hogy jelen -e be a lakásomra valaki. De ez nem érdekes, hogy önnek nem jutott az az eszébe, hogy egyébként itt valami adminisztrációs hiba fordulhat fenn le és át ellenben. Önnek mindjárt az jutott az eszébe rendes fóbiás magyarként, hogy valaki beköltözött önhöz, aki nem elég, hogy beköltözött, de ráadásul mindjárt végrehajtás és indítanak ellene? Hát, uh, Hány évesnek tetszik lenni, hogy megfelele ön a Kövér László jelvárásnak, mert szerint aki 40 éves kora fölött nem rendelkezik ilyen fóbiával, az nem normális. Elmúlt 40? Igen, bőven elmúlt a 40, úgyhogy... Akkor hát, normális, akkor, akkor, a... akkor Kövér László is kodni lehetséges, hogy az már irodára ment volna. Elképzelhetően, hát ez volt számomra az első... De magyarul ez le... tegnap óta, ez foglalkoztatja önt a legjobban. Nem, ez már körülbelül két hete van. Wow. Két hete. Hete. Igen. De ez a közjegyzői iroda, ezt megmondom őszintén, nem jutottam Nem közjegyzői végrehajtói van. Végrehajtói van. Végre, ezt még utána nézek, és itt érdekel. anyjával, feleségével, szeretőjével megbeszélte a témát, vagy egyedül vele osztott eddig meg? A barátom, elmondtam, gyerekeimnek, elmondtam. Mit mondtak? Apa nem vagy normális senki nem jelentkezett idebe, apa vészhelyzet van. Ilyesmit nem mondtak, de mint rossz példákot tudtak fölhozni. Tehát nekik volt az emlékezetükben olyan történet, ami démelt erre? Igen, igen, igen, igen. Az egyik gyerekemnek van nagyobb, hát a nagyobb, mind a kettő nagy, már egyik, 34 éves, a másik meg 39. Hát ha rájön a megoldásra, vagy nem rájön, de utána megy önnek a megoldás, akkor majd azt is hozza meg velem. meg valami azt súgja, hogy senki nem jelentkezett be önhöz, és valami administrációs tévedés van, de maga a gondolkodása engem sokkal jobban foglalkoztat, némileg emlékeztet az enyémre, és szerintem Magyarországgal van összefüggésben. Fogalmam nincs, hogy Indonéziában ha ilyen előfordulna, az ottani kejfejancsit felhívnák-e, de valami azt súgja, hogy nem. Hát ö, legyen jó súgás. Ja, Én a súgás. most már csak az a kérdés, hogy mikor fogunk Indonéziában élni. Laposítva, jó reggel. Jó reggel. Olyan öreg vagyok, hogy már minden előbb fogt velem is. Szó szerint ugyanezt történt nálunk, hogy érkezett egyszer egy el egy papír. Na, és Én úgy összeszálltam magam, mint az úri ember, hogy nehogy az én lakásomban jöjjenek be végrehajtani. De... Mikor itt történet? Mikor Tét jön? ezelőtt. Igen. És elmondom, hogy mi mit csináltunk. Na. Egyrészt egy ajánlott értélevényes levélt küldtünk a végrehajtónak, nem kell ahhoz telefon, nem kell semmi, ami a feladónak a címe, ugyanaz a küldtük vissza és egy innen... ja, de ő nem Bocsánat, amikor kapsz a postáról egy levelet, de nem veszed át, de a te belóbják a postárátban, oda írják, hogy ki a feladó. Legalábbis a mi postárunk, uh -huh, uh -huh, uh -huh. te egy Tehát írtál egy levelet. Felad... Tessék? Írtál le egy levelet. És írtunk egy ajánlott értüleményes levelet a végrehajtónak, amiben nyilatkoztunk arra vonatkozóan, hogy ebben az ingatlanban milyen található az a személy, uh -huh. aki lennünk a végrehajtás fogalmazanni akarják, és kérjük, nyilatkozanak arra vonatkozóan, hogy ezt tudomásul vették és hogy a mi ingatlanunkban nem kívánnak se rendőrrel, se más uh -huh. módon bejönni és végrehajtani. Is? Ez az egyik, a másik pedig, hogy a jogi képviselőnk tanácsára még az önkormányzathoz is küldtünk egy nyilatkozatot, és egy úgynevezett kényszer e, a kategória, hogyha hogy ha valaki véletlenül bejelentkezett a tudtunk nélkül, akkor mi nyilatkozunk, hogy ez nem, ami tudtunk, az történt, és egy kényszer kielentkezést végezdenek. És aztán mi történt? Utána? Mint kiderült, nem jelentkezett be senki, tehát nem kellett kijelentkezni az De válasz született? Valaki írt igen, neked? Igen. Hát, hogyha az önkormányzatnak kész egy hivatalos levelet, akkor vagy kényszerkijelentkezést kell csinálniuk, vagy... ha Jö, a végrehajtó történt. írt neked a tekintetben, hogy mégis miért igen, azt a, a levelet? Igen. A a kapcsolatot, hogy igen, megértette. Ő nem tud más csinálni, mint hogy minden levelet erre a címre küld ki, mert neki ez van megadva a hivatalos címként. Hát még utána is jöttek levelek, és akkor mondtuk, hogy felejtsük egymást, már egymást ide, mert többet. És arról meg nem tájékoztatott téged, hogy ő ehhez a címhez hogyan jutott? Nem, ahhoz semmi közem azt uh -huh. Hát ez nem nagyjából olyan, mint a Pele, olyan, mint az X-szakta. Hát aki látna az én postaládámat, az kicsit elcsodálkozna, mert azon mindenféle feliratok vannak, egy ilyen jellegzetes budapesti izé, fel van írva rá az én nevem, a bétém neve, a hompola neve, a lányom neve, és még a postás is meg van rajta szólítva. Jó reggelt! Halló! Halló! Le kéne halkítani valamit? Várjon, akkor hallgatok. Megvan? Most jobb! Jó, az úrnak szeretném mondani, hogy nyugodtan menjen vissza akkor az okmányirodába, mert hogyha beviszi a saját tulajdoni lapját, hogy a helyrezi számát tudja, akkor megmondják, ingyenesen bérmentve. De bemegy az okmányirodára a saját micsodájával? Hát a helyi azért számát tudja a saját Igen, lakásának. Igen, A másolatával, akármivel, ami réges-régen megvan neki, uh -huh. nem fogják kérni a mostanit. Nekünk volt egy ilyen esetünk, és megmondják, hogy be van a -e jelenkezve a bárki. Ingyenesen. Az ön példája, az miről szól? Ön miért ment be az okmányirodába? ezért Ugyanez, én azt tudtam, hogy valaki be van jelenkezve a lakásunkba. És bementem, és megkérdeztem, és helyrezi számot kértek, megnézték, ennyi a lakás, és tájékoztattak arról, hogy van -e vagy nincs-e a kívül. És minden kiderült nagy valószínűséggel, hogy nincs lakó, akkor rájött arra, hogy miért kapott olyan levelet, mint amilyet kapott? Hát mondom, tévedésből, mert innentől kezdve nem foglalkoztam a levéllel. Tehát ugyanígy mindenki ide kapott. Jó, de most figyelj, húzzunk egy vonalat. Az mennyire jó. életszerű, hogy valaki bejelentkezik valahova a, a, az illető tudta nélkül. Teljesen életszörű, mert bárki bármit megcsinálhat, hogy ha hogy aláírják egy kapírt. Tehát maga be bejelenkezik én, hozzám két aláírás rajta van, ennyi, bejelentik a bárk. Hát nézze, ha nem lenne barátnőm, könnyen lehetséges, hogy megtenném, de így kockázatos. De nem elég, hogy bejelentkezem önhöz, mindjárt valami végrehajtás is indítatok maga ellen. Ej, de jó munka ez. Igen. Megszakadt, hogy elraktak? Nem, ne, tudom, ne, ne, ne. figyelek, de érti, azt mondta... hogy összeköltözünk, hogy öltözünk, Igen, igen. De nem <gül> elég, hogy összeköltözünk, de mindjárt úgy költözünk össze, hogy valami végrehajtás is indítatok ön ellen. miközben. Hát én maga ellen. Én én én én én el. El. Bár alakul az életünk, viszont halásra. Viszont! Sok minden volt a fejemben, hogy miről beszélgethetnénk ma, ez biztos, hogy nem. Nekem miért nem jutott eddig eszembe, hogy bejelentkezzek valakihez, akinél nem is akarok lakni? Igaz, hogy végrehajtása indítottak még ellenem, de abban a pillanatban, hogyha indítanának én bejelentkezem valahova. de nem mondom meg, hogy ki ez vannak előttem papírok különböző közéleti témákkal kapcsolatban de hogy azoknak az izgalmi foka elérnéje ezt hát ahhoz persze neki kéne kezdeni de most nem érzek engesztelhetetlen vágyatere négy perccel fél nyolc után. 061-877-0877 hogy érdemes beszélgetnünk a 340 forintos euróról, és hogy ez milyen kárt okoz mindannyiunknak, de amikor meghallottam reggel, hogy miről lesz esetlegesen konzultáció, amit még ugye nem tudunk, mert majd ma fogja a Gulyás úr elmondani, hogy milyen kérdésekre, hogyha tényleg a megszellőszített kérdések lesznek, tehát már meglévő bírósági ítéletek, és a bíróságok lesznek kipécézve, meg jogerős ítéletekről kell az embereknek vélemény mondani, akkor azt hiszem, hogy olyan mélyre süllyedtünk, amilyen mélyre már... Ja, Én nem mondok, hogy nem lehet mélyebbre, mert mindig lehet. De egyszerűen nem hiszem el, hogy ide jutottunk. Hát, hogyha a habony művek ezt tanácsolja, akkor biztos megvan az oka. Hát, hát, tudom, hogy megvan az oka, csak... Azt gondoltam, hogy az én életemben eddig már nem fogunk eljutni. Hát akkor önnel le, csak önnel nem csak 48 vagyok. Ön nem fognak konzultálni. Igen. Én se velük. Igen. Nem tagadom. A hallgatásom mögött meghúzódik az, hogy nem először az életemben, de nagyon intenzíven unom azt, ami a közéletben gumicsont, gumicsontokként van, vannak. megkerülni nem tudom őket, átugrálni nem tudom őket, így aztán azt a megoldást választottam, tegnap és ma, hogyha megtehetem, kihagyom őket. De természetesen tudom, miről van szó, amiről nem beszélek, és ha önök szóba hozzák őket, nem fogok ellenállni. De most önsorsrontó a tekintetben, hogy szándékosan kihívom magam ellen a sorsot, hogy elkezdjek róluk beszélni önként és dalolva. Ettől eltekintek. A többi önökön múlik. 061-877-0877 kezdtem el <kül> forszírozni, hogy ne hagyjanak békén, de mégiscsak ezt mondom. 061-877, 0877, egyébként nagyjából 20 perc múlva hírek után a Füriás Balázs. 061-877, 0877, Azon gondolkodom, hogy ha ez egy tévéműsor is lenne párhuzamosan, akkor megmernéme az azt kockáztatni egy bizonyos idő után, hogy élvezzem a zenét és ne beszéljek semmiről, és most azt gondolom, hogy egy bizonyos idő után igen, meg sehol nincs előírva az, hogy az embernek muszáj beszélnie. 0 -877, 0 877 0877 A birkózó olimpiai bajnokról, keresztes Lajosról pont ma ír az index, abban van valami, Egy dolgot azért megkérdeznék önöktől abban segítsenek nekem, hogy 2020 január 22-én, ami akárhogy is nézzük, több mint három héttel ezelőtt volt, arról lehetett olvasni, hogy a kormány végleges döntést hozott a Magyar Természettudományi Múzeum Debrecenbe való költöztetéséről. Különböző részletekkel itt most önöket nem untatnám, de az hogyan van, hogy tegnap Füriyes Balázs ő majd elmondja, hogy hogy van, de én önöket kérdezem. Azt írt a Twitter üzenetében, a Természet Tudományi Múzeum marad a Ludovika épületében a megújított Orci Park mellett. Mi történhetett három hét alatt? 061-877-0877 Fontos vagy fontos talán? szintén fontos. Nem a természettudományi múzeum miatt kizárólag. Elsősorban azzal kapcsolatban, hogy mégis mi alapján kell fel a nap, vagy nem kell fel? Más kérdéssel nem fogom önöket untatni, úgyhogy az elkövetkezendő 12 percben vagy erről beszélgetünk, vagy arról, amit önök hoznak, vagy semmiről. 061-877-0877 ma 2020. február 13-án csütörtökön 12 perccel 8 óra előtt. Jó reggelt! Jó reggelt, Mik! Eszembe jutott a fiatal emberek kapcsolatban, hogy a lakásával bíbelődik meg a bejelentettekkel. Hogy van kénysel kijelentés is, ott megy a tanácsba, és kijelenti azt, hogy ilyen nevű lakója, vagy cége soha nem volt bejelentő hozzá. Még ezt is megseheti. Úgy tűnik, hogy kudarcot vallottam az ötletemmel, de nem érzem jelentős vereségnek. Jó reggelt! Jó reggelt! Lehet valami más? Persze! Elmondanám, hogy engem mi foglalkoztat az elmúlt két hétben. Na! Január 28-án éjszaka betörtek hozzánk a udvarra. és ellopták a biciklit a zudvarról. Nem is ez a történetben az érdekes, hanem vannak térfigyelő kamerák a településen, amelyek a tulajdonosokhoz vannak bekötve, aki megengedte. Tehát például itt nálunk, ahol én lakom, a sarkon működik ez a kamera, ami hozzám van bekötve egy megállapodásnak köszönhetően, amikor nyerte az önkormányzat pályázatan mm -hmm. Azt gondolnánk, hogy ezek a kamerák működnek, célt szolgálják, Igen. és képzelje, kiderült, hogy elúták a biciklit, és... Ilyen fura, a kamera nem működik. És hogy ez foglalkoztat engem, hogy ez hogy az ördögben van, hogy van egy 500 fős kis település az Isten háta mögött, ami arra épült ezek a kamerák, hogy védekezzenek. Amikor szükség van rá, milyen érdekes, nem működik, és felmerült bennem a kérdés, hogy vajon ezek a kamerák ö, ténylegesen vesznek-e valamit, illetve felmentünk, megnéztük a padlásra a külön órát, hogy ez megy Hát elvileg megy, nagyon keveset fogyaszt egyébként, tehát nem is ez az érdekes. Csak hogy milyen dolgok vannak manapság, hogy vannak kamerák, ami még sincs. És ez ügyben valakit felhívott, aki jobban ért hozzá, mint én? Hát, felhívtam az önkormányzatot, akik képzelje, nem ér. Tehát, Úgy van egy önkormányzat, egy kis területül, dolgoznak kis területül, egy a hivatalba. Igen? Felhívtam a polgármestert azt, hogy megkérdeztem, hogy ugyan mondja már meg nekem, hogy ez a kamera rögzítette valamit, illetve a rendőrségnek kiadták a felvételeket, hát ő ezt nem tudja hívja vissza később. Most ő megelőzött, visszahívott, és közölte velem, hogy nagyon sajnálja, de ez a kamera jelenleg nem működik, és így nem rögzített semmit. De egyébként aztán a rendőrséget is felhívtam, és közöltem velük, hogy ez hogy létezik, hogy nem előzi senki ezeket a kamerákat időközönként, mondjuk hetente egyszer, hogy vajon üzemelnek, vagy sem. Aztán megpróbáltak arra fordítani a témát, hogy én esetleg kihúztam ezt a kamerát, uh -huh. és mondtam, hogy... Tulajdonképpen hát ön, ön, önlopás ön volt. <gül> hát várom, most már az a hír járja a faluban, hogy a kosszú, hogy nem eltesz a biciklés, nem is lopta fel. És akkor én hülye választott, meg feljelentem a rendőrségen, a saját biciklét ellopta. Uh, Tehát most itt zajlik a történet. Csőstől jön a baj, hogyha az embernek ellopják a biciklét, és ráadásul nem működik az a kamera, ami én hozzá történet. van beállítva. Igen, ráadásul engem még nem is hallgattak Időnként hullámzik a hangja. Igen, már rossz Tehát, hogy engem például még kicsi hallgattak, mert ez úgy volt, hogy én hallottam, hogy a kutyáik ugatnak, de én vak emberként nem megyek ki minden kutyaugatásra éjszaka az útbalra. Tesómat nem ébresztettem akivel együtt lakunk, mert azt gondoltam, hogy a kutyák macskát ugatnak, még az a szerencséje te... is. Hát csak azt az egy kérdést engedjen meg, talán emiatt nem fognak megkövezni a hallgatóim, de ön az, aki kerékpározik vakon, vagy valaki más kerékpározott vakon azzal a kerékpárral? hogy nem vakon? Nem tudom, mi a kerékpár egyébként, tandem biciklivel én is kerékpározom, de ezt a kerékpárt nem én használom. Tehát mindaz, amiről eddig beszámolt, azt valójában egy világtalan ember mondta, aki egyébként a saját szemével, az éggyat a világás semiről nem tud bebizonyosodni, mert hogy nem lát. A világtalan azt talán ne használjuk, még nem látó. Nem látó, rendel van. Jó, rendben igen. van. Ö, ö, tehát igen, tehát én nem látó vagyok. És ö, gyakorlatilag azért járultam hozzá a kamera bekötéséhez hozzám, hogy úgy gondoltam, hogy ezáltal ö, egyfajta biztonságot uh -huh. is ö, biztosítok saját magamnak egyébként, meg ö, azon kívül, hogy ugye itt van érték a portán belül, állatokra gondolok, már uh -huh. apró jószágtól kezdve ilyes, amit ugye simán el lehet lopni, ha valaki úgy gondolja, hogy neki éppen arra van kedve. Meg van két ugatós pulikutyám, de azokat hál' Istenleg nem bánkodta, csak a biciklit vitte el, úgyhogy ilyen tényképpen szerencsé, a másrészt meg ki mentem volna egyik. Valószínűleg átugrott a gerítésen? Igen, de, persze. Átugrott a kerítésen, kidobja a biciklit, és az az érdekes, hogy én ugye bent interneteztem közben tehát fenn voltam, csak hogy az ember nem megy ki minden kutyogatást, semmiféle puffalást nem hallottam, se azt nem hallottam, hogy autókat tették volna be ezt a biciklit, ami egyébként nem zárja ki. És úgy el tud tűnni egy bicikli, ha még itt a kamera nem is működik, de mondjuk a környező falvakban esetleg működhet a bejövő utakon, hogy két hét óta a rendőrség rá se figyül, illetve képzelje, hogy amikor ez megtörtént, akkor napközben, tehát reggel hívtuk a rendőrséget, kijöttek, napközben nem történt semmi, este 10 órakor verték rá Biciki, akkor éveztették fel a szomszédainkat, hogy mit tudnak kiállni. Akkor rá. értek rá. Igen, valószínűleg. Nagyon szépen köszönöm, őszintén sajnálom. Ha tudok valamit, akkor segítek, de egyedül nem látok semmi ilyet a fejemben. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok, Csárhambi Dániel vagyok, és én a múzeumhoz Igen. szeretnék hozzászólni. Hát én eléggé követtem ezt a Tudom, egész folyamatot a munkám révén is. Hát ha az étesvizéseim egyébként helytállóak, ezek részben belső múzeumi dolgozóktól származnak, akkor tulajdonképpen az történt, hogy ami nyilván kedvező a múzeum számra, hogy nem kell elköltözni, de a hűigazgató személyesen egyeztett a miniszterelnökkel, és gondolom megállapodtak, hogy ez akkor mégis a Debrecent meg, a költöz, meg az idegenes költönést azt ejtsék, ami persze kedvező, de hogy tulajdonképpen én azt látom benne, hogy megint nem az, hogy elismerik, hogy van egy társadalmi nyomás és szakmai döntés, hanem egy ember azt gondolja, jó, akkor most így lesz, és kész. És, tehát nem ismerik el igazából, hogy határt vesztettek mondjuk ebben a kérdésben. De hirtelen ez hogyan történik? Ez értem, hogy volt egy ilyen találkozó, de erről mérfűries Tehát ez az egész egy ilyen deus ex mahina. A múzeumi kollégák, akiket most nem szerencsés valószínűleg itt megnevezni, ők is azt mondták, hogy ne. Tehát azért várjuk ki a végét, mert hogy euh, nem tudom most Fidesz-Bolaszpontosan milyen államtitkári, vagy tehát milyen, milyen megbízott, de hogy, hogy azért nem az ő szava fog dönteni, mert ők is olvasták a üzenetet, ami megjelent, de hogy legalább bizakodást keltő. Hivatlaszantán a, a félgezgató szájából is elhangzott vagy egy belső levél formájában, ami talán nem publikus, de mégis kikerült az internet. hogy... Igen. Tehát, hogy mindenki valahogy próbál szerintem maszatolni, ez nem biztos, hogy a legjobb szó, uh, ahelyett, hogy azt mondták volna, hogy belátják, hogy a szakmai szempontokat figyelembe véve, a társadalmi nyomás figyelembe véve valóban nem volt egy jó ötlet, máshogy gondoljuk. Tehát én azt gondolom, hogy ez az volna a legegyszerűbb, de nem ez történik, de mindenki valahogy próbálja ezt így megmagyarázni a saját érdeke mentén. <tos> 061 877 Miután másfél perc múlva 8 óra, így valaki vagy telefonál, vagy már nem nagyon lesz rá ideje. úgy gondolom, hogy Cserhani Dániel, akkor a felzudulás volt, a kormány úgy gondolta, hogy ne legyen egy visszai ország, ne csak minden Budapesten történel, legyen, de egy valami fontos múzeum, és úgy gondolták hogy a társadalmi nyomás akkor, hogy vissza volták. Okay. Ilyen volt, a vasat... Értem, de annyi társadalmi nyomás volt már annyiféle ügyben, hogy miért pont most Előre az egér nem találja meg a híreket. Egy másik számítógépen van az egér. Most szóljak valakinek? Jó reggelt! Egy mondatot még elmondani. Emlékszel a Bacsámi Bolszdádig, meghozták a rendet? A vissza... kettőnek semmi köze nincs egymáshoz. Viccesz ma velem. Azok jó, hogy hát most még egy percig itt fogok kísérletezni. De ez valamiért most egy másik számítógépen van, és ki kéne mennem. Hát, kilenckor lesznek hírek. Eddig még ilyen nem volt. De miért azon az asztalon nyitod meg, édesem? Kicserélték egy másik egérre, vagy mi a helyzet? Hej, hej, hej. Még egy telefon belefér itt a hírek idejében. 8 óra kor fogom felhívni sűrűs balast. 8 óra 4-je vagy 9 óra 5, kimegyek időben. igazolják, hogy én mindent elkövettem. Még mindig tart a viharkárok felszámolása. Most már nem, mert most már nagyon késő van. Hirtelen rájött. Jó reggelt lehet! Jó reggelt lehet! ember állandóan attól fél, hogy téba nélkül marad az önnel való beszélgetés folyamán, de ilyen még eddig soha a büdös életben nem fordult elő, nem tudom, hogy előfordulhat-e vagy sem. De az élet sok mindent rejteget még, hol így, hol úgy. Jöhet, Én kívánok. Hallgattam tegnap a 92.9-en. Nálam ezt ilyen könnyen nem fogja megúszni. Mi Mire készüljön? Semmi extrára. Um... Van olyan sajtóbeszélgetés, ahova én nem tudtam elmenni, mert elég elneméterhető módon, külföldön voltam, egy olyan témával kapcsolatban, amivel kapcsolatban megegyezés van arról, hogy nem történik semmi. Árulja már el nekem. Hát szívesen megteszem, most még nem értem, miről beszél. A Városligetről. De ha jól értem, amit én is a újságból értesültem róla, ami rendjén is van, hiszen... Mindenki végzi a kormányzatban a, a maga dolgát. Egy viszonylag nagyobb e, csapatról van szó, tehát hogy bánlátó tartott egy sajtóbeszélgetést, ugye, aki a Szép Művészeti Múzeumnak a főigazgatója és a rigett miniszteri biztos, gondolom erre cél a szerkesztő úr. Hát ez a szerkesztő úr, ezt, a meg a fiala urát, azt felejtsük el. Akkor Én... hogy? Nem tudom, erre nem tudok jól válaszolni, mindig ilyenkor zavarba jövök. Hellem hogy... használhatjuk egymás keresztnevét, csak úgy hívnak Nyakó István mondta annak idején, de most már ráéget, ugye, hogy újnóvum a Városligetben milyen van árulja már el, amivel kapcsolatban lehet bármit is mondani, különös tekintettel arra, hogy amit Bár László, a hozzám közel álló Bár László mondott, az egy politikai sztétment volt. Igen, de hát mégiscsak csak lehetett valami hírértéke, mert úgy láttam, hogy lehozták, ha sokan lehozták azt, hogy komoly mert nem értenek a szakmához azért. Ha valahol nem történik semmi, nézze, a történet arról szól, hogy nagyvonalú a magyar kormány, mert egyébként, amit megtehetne, nem teszi meg, és erről beszélt Bál László saját inspirációjából vagy sem, számomra ez közömbös, de ha én ott lettem volna, biztos közbotrányt okoztam volna azzal, hogy árulják el már nekem, hogy miért kellett nekem elmenni valahova, ahol közölték velem a semmit külföldön van. Hát ugye én úgy tudom, hogy talán ma, ma reggel, vagy tegnap reggel, tud hogy ön rendszeresen beszélgett Györgya. Így be, van, most szanaly, pont, pont ön miatt nem fogok vele beszélgetni, hiszen ő lett volna a csütörtökön, ő átkerült péntekre. Hát akkor pénteken én, de én elmondom, hogy mit gondolok erről, de, de én sem nagyon szeretem, hogyha az én ügyeimről más, amíg az én felelősségi körömbe tartozik, más, már bocsánat, kifejezésért osztja az észt kormányzati oldalról. Tehát a Bence Györgyavics Menedek ugye a liget ZRT vezérigazgatója el tudja mondani. Én azt hiszem, hogy talán ő jobban tud válaszolni nálamnál ezekre a kérdésekre. Azt én megértem, és ezt az egy dolgot hogy talán el tudom mondani erre a fővetésre, hogy, hogy e, e, ugye az nekünk egy csalódás volt, és én sajnálom, hogy így történt. Én ezt értem, ezt pedig el is Nem a álláspont, hanem az, hogy... hogy, hogy párbeszéd egymás meghallgatása nélkül, tehát hivatalba lépett az új városvezetés, első közül és liget lelőre, Jó, de van ez így, én szeretnék a Pricsit Bárdóval járni, de nem kölcsönös. Igen, de én szerintem az azért belefért volna, hogy a fővárosi közfejlesztések tanácsában, ahol mi minden kérdést, amit a főváros kér, kezdeményez, napirendre veszünk, és áll, készen állunk a párbeszédre, és megbeszélünk, hogy a liget ügyét is ott, bánlásztót meghívva, mégiscsak egy komoly szakember, a leglátogatottabb magyar múzeum főigazgatója, hogy az érveket köztettük volna, mi szól mellette, miszól szól eleme, és ugyanez a döntés utána is megszülethetett no, de volna. Azt de az ön is az tudja, tetszél, drága Balázs, hogy itt nincsenek érvek, mert el van döntve, hogy ott már pedig lenne ne legyen semmi sem, amit elkezdtek, azt hát, se kezdjék hát, el még egyszer. Én azt, én azt belátom, hogy, hogy, hogy hogy időnként naívnak tűnik az a, de én mégiscsak hiszek abban, hogy jó lenne normálisan elmondva a dolgokat, meghallgatva egymást intézni, tudomásul veszem, hogy ez nem mindig van így, sőt, talán többnyire nem így van. Én már ezen 50 felé nem fogok változtatni, javíthatatlanul hiszek a, a párbeszéd meg a szakmai sági. Jó, de ez azért. ugye azt mutatja, azért teljesen hülye nem vagyok, hogy valójában azért keresi a rést a kormányzat, hát hogyha valamivel mégiscsak rá lehetne venni a fővárost arra, hogy az építkezés az eredeti tervek szerint folytatódjék, hiszen önnek is volt január 15-én olyan népszava interjúra, ahol azt kérdezték, hogy ezek szerint a kormány végleg lettett a Nemzeti Galéria liget beköltöztetéséről, amire ön azt mondta, soha nem mond, hogy soha fordulhat még másképp a világ, miközben az ön szövegét nem Berebes István írta, és ön nem Hernádi Judit. Igen, ez a igen, ez kétségtelen, hogy mindkét állítás igaz, soha nem is soha nekem. Ez sosem lesz. Sosem leszek, Hernadi, azt azért nagy biztonsággal kielenthetjük. Hát, igen, de szerintem egy nagyon tisztességes és világos kormányzati állásponton tudomásul veszük, tehát tartjuk magunkat ahhoz, amit Tarlós Istvánváros vezetése idején. Alakítottunk ki elvet és alkalmaztunk, hogy nem valósítunk meg komoly fejlesztés Budapesten erős budapesti városvezetés támogatás nélkül. Akkor is alkalmazkodunk a liget ügyben hozott fővárosi döntéssel, ha azzal nem értünk egyet de örökre nem tudjuk föladni azt a szándékot, mert egyébként meggyőző. Én ezt érted, van. de semmilyen jelétem adta a főváros annak, hogy változott volna a véleménye, mégis van most ez a fejezet. Én tudomásul veszem, csak kicsit csodálkozom, és hogy más Én újságok a stadion, és újságírók erre hogyan ugranak, hát a, legyen az a, ő a, a, a Volt stadionstopp is, és aztán, aztán feloldódott. Uh, Hipstopról nem hallottunk, azt meglepő. Ha már itt tartunk, olyan találkozott, mert volt egy konferencia, ahol itt volt a Nemzetközi Atlétikai Szövetségnek a vezérkara, arról semmit nem lehet tudni, hogy végül is Karácsony Gergely, aki meglebegtette, hogy ő nem fog levelet írni, végül is elküldte azt a levelet, hogy minden oké. Okay. Azt tudom mondani, hogy így van, tehát megadtuk azt a komfortot és azt a nyilatkozatot a három érintett szereplő, a Fővárosi Önkormányzat főpolgármester úr, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke, Gyulai Miklós is jó magam, mint az Atlétikai VB szervező az elnöke, egy közös levélben megtettük és biztosítottuk a Nemzetközi Szövetséget arról, hogy a szükséges egyet... De Karácsony Gergely is aláírta? Aláírtam el. Igen, igen, igen, aláírta ezt a. Ezt a, ezt a, a, a és erről például mi nem lehet sehol se olvasni? Hát én úgy gondolom, hogy az, hogy itt egyetértés van, az már talán az év végére kialakult, és világos volt, hogy lesz atlétikai világbajnokság az egészségügyi fejlesztésekre vonatkozó javaslatot, már csak azért is, hogy 50 milliárdal támogassa a kormány 5 év alatt a fővárosi járóbe egy ellátást, azért is tudtuk elfogadni, mert nyitott kapukat döngetett ezzel a a főváros, ez benne volt az Egészséges Budapest programban, a baranyi tervet befogadtuk, hogy ott egy még zöldebb és még... Jó, rendben, ne, ne, ne, jó, oké, rendben van, akkor most ez tehát akkor ez a levél elment. Um, most így utólag nem fogom... És ugye, le... és ugye, és ugye azért is mehetett el könnyen, mert egy dolgot, hogy vessek, szóval esett, hogy én is hogy és hogy én úgy látom, hogy, hogy a fővárosban két irány van. Tehát vannak akik a kormányzati állásponthoz hasonlóan, és fő úr ide sorolom. Ha dolgozzunk együtt, a vitáinkat beszéljük ki, ne söpörjük a szőnyegeli, ne csináljunk úgy, mintha, nem, mintha mi azonos oldalon állnánk, a vitáinkat beszéljük ki, van, amikor abban néztünk egyet, hogy nem tudunk egyetérteni, de dolgozzunk együtt a városért, Budapest nem csatapére, arra kaptunk fel. De, de, de, de, de, de, jó, ne akarják befejezni a mondatait. Igen. Jó, de ez, erre mondják, azt ne haragudjon, ez Sziasztok. egy kis, igen, ez blabla. Úr, el fogom mondani. Én ezt értem, én meg százszor azt fogom mondani, hogy ez blabla. Uh, azt el. Mind, mindenki elmondja, amit gondol erről. Én tényleg fontosnak tartom, mert szerintem a Budapest... De azt várják, értsem már meg, hogy ha, van, ha val... De van olyan, hogy statútum, tehát egészen addig, amíg ön nem tapasztal velem kapcsolatban, vagy én önnel kapcsolatban olyasmit, ami ellene mond annak, ahogy mi együttműködünk, akkor az ember ezeket a dolgokat újra és persze, újra nem mondja el, persze, persze. egyszer elmondja, persze. mint persze, ahogy persze, persze. a házastársának se naponta fogad örök hűséget, azt egyszer teszi Spt. meg. Tudva, más, ez egy komoly baj, tehát ugye van ez a vicc, amit férfi emberek szoktak bevetve mesélni, hanem most volt egy-két hete múlt héten a házasság hete Magyarországon. Szerintem az fontos, hogy például a házastársak, ugye van ez a székely hogy sosem mondott, hogy szeretlek, és majd ha megváltozott szólok, mondja, 50 év házasság utána az ember. Szerintem fontos egy házasságban is, hogy elmondjuk egymásnak, hogy megbecsüljük, és, és szeretjük egymást, és amit fontosnak tartok engedelmével, én azt, azt el fogom mondani. No, de oda akartam kikanyarodni, Igen. hogy hogy én úgy látom, hogy a fővárosban még nem döntött. Két állás, Miről nem, nem, nem döntöttek, drága Balás? Együttműködünk és dolgozunk e között. Ne eldöntötték, nem akarnak. Annyira nem akarnak, hogy én megnéztem azt a felvételt, amit a Partizán készített Bardussi Sándorral és Karácsony Gergelyel. Abban azért elég merész mondatok vannak, és amelyeket az igényet a világán még senki nem idézett itt rajtam kívül. Így azt kell, hogy öntől kérdezzem, hogy például mi a helyzet azzal, hogy azt a két telket, ahol jelleg nem történhet építkezés. Tehát nem, annyira tudják, hogy mit akarnak, hogy azt vissza akarják kérni, miközben Bán olyasmit mondott, hogy majd azt palánkkal fogják körülvenni, amire egy Németh Erzsébet is a saját indulati világát tekintve meglehetősen hevesen reagált, de azt jóval megelőzően Karácsony Gergely azt mondta, hogy kérik vissza, és Sándorral karöltve mondták, hogy kérik vissza ezt a két telket, amelyet ezek szerint nem fognak hasznosítani, beleértve, hogy lehetséges, hogy persze csak akkor kaphatják vissza, hogyha letelik majd az építési engedély, ami kettő plusz egy év, magyarul, hogy ahorra még nem tudom x hónapot várni kell. Hát Polánk ügyben és telek csencselés ügyben adásvétel, einstein visszavétel. Én nem foglalnék állást, tényleg ezek olyan részletkérdések. Én émet elsőbetett Karácsony Gergely bánlászó, ezeket menedetőpát megkérdezni, ez maradjon az ő területük. Én azt tudom mondani... Meddig maradt két... körül, körülvéve az a két telek, ahol nincs építkezés, és ugyanakkor mégis körbe vannak kerítve. Az egyiken jelentős mennyiségű föld is deponában van, amit permanensen fúj a szél, de eléggé gyorsan nem ahhoz, hogy eltűnjön. A másik pedig körbe van véve egy palánkkal, meglehetősen sajátságos állapotú palánkkal, miközben az azbeszmentesítés egyesek szerint megtörtént, kettesek szerint nem. Ugyanakkor építkezés nincs. Ezek a palánkok forever megmaradnak ott? Szia, Laura! Agrár támogatásról, is, agrár támogatásról is kérdezhetne engem, akkor azt mondanám, hogy az agrárminiszter. De a Bárosliget holnap? tartozik, holnap? nem? Tehát az benne van, van a készfejlesztések tanácsában. Menedek, holnap Gordjevicsül ad interjút, azt, hogy mi van körbe talánkolva, és hol van a homok, ebben a mert a Liget ZRT vezérigazgatóját javaslom megkérdezni. Én azt szeret megpróbálom befejezni, hogy én úgy látom, Sükrűnően hogy van késző álláspont, és még van egy küzdelem tusakodás, és akár ugyanaz a személy is tudja egyszer így, egyszer úgy viselkedni, hogy most együttműködjön az együttműködésre kész kormányal, vagy mindenáron konfliktust keressen a főváros, és megpróbáljon át egy áldozat szerepben, hogy az a csúnya rusnya erőszakos kormány bánja őket, és ha van ilyen valóság, nincs, ezt a látszatot megpróbálják előállítani. Szerintem egy ilyen ügy volt a Kuka Holding, és az, amiből elindult ez a beszélgetés folyamunk, az atlétika levél az azért is tudott könnyen kiderülni, mert egy pillanat alatt az egyeztetésekén kiderült, hogy semmi probléma az ég a világon nincs, a fővárosnak el kellett végezni a munkát, aki okay, akkor egy helyen kék elszámolást, az ég, el kellett, be kell, kellett készíteni az elszámolást, és ahogy benyújtotta az FKFA számlát, 30 napos fizetési határidő helyett ilyen számlát nyújtott okay. be, egy nap alatt kifizetett be, és még 7 milliárd forintot, ha a következő elszámolást is benyújtja, leírtuk neki, pecsétes papíron kifizettük, nyújtsák be a számát, nincs problémás, ugyanez volt a héten is, amikor egyszer csak fölreppen egy sajtóhír, hogy mi nem akarjuk odaadni azt a pénzt, amit kormányhatározatban megígértünk, buszbeszerzésen. De az, hogy nem, az, az, oda fogjuk adni, és negyven új Mercedes ne, busz ne, Nem nem Nem mernék egy másik székely viccet is mondani, mert még meg fog sértődni, de most olyan kérdésekre válaszol, amelyeket én föl se tettem. Hát itt egymás között talán megengedhető az, hogy van olyan kommunikációs iskola, amely Van, van, van, de én kö, köt, jel kötném jel, képződő az ebet a karóhoz, mert még itt vagyok a, a Városligetben. Budapest pártján állunk, segítjük a munkát. Igen, igen, igen, igen tudom, igen, bíjéb, és egyáltalán. Bifers kevésbé veszünk részt, próbálunk. Jó, azt árulj el nekem, hogy a vészmódosítás is a györgyev tartozik, mert arról van szó, hogy a közgyűlés a Városliget építési szabályzatot is módosítaná. Én bízom benne, biztos, hogy Benedek jobban elomív ebben a kérdésben. És arról is, is hozzá tartozik, hogy február 10-én volt egy találkozó civilek főváros és a Városliget ZRT-vel karöltve a liget sorsát, illetően öneről tud? A liget nagyvonalakban kormányzati álláspont ezt tartozik hozzám. A részletek biztos, hogy a liget ZRT-hez, meg a Miniszter biztos, tartoznak. A vészszabályzat, ugye, hogy a minden hallgató értse az a Városligeti Építési Igen, Szabályzat, Igen. ami azt szabályozza, hogy ott milyen sűrűséggel, milyen épületmagassága, milyen funkciók, tehát milyen beépítése lehet a Városligetnek. Én nagyon bízom benne, mert szerintem a viszonosság elve, meg a egyáltalán a civilizált, partneri együttműködés ezt feltételezné, hogy mielőtt a fővárosi közgyűlés ezt megtárgyalja, behozza a főváros. A közfejlesztések tanácsában is érdemben tudunk beszélni. Én azt láttam, hogy azok a politikai az erők, amelyek egyébként a főpolgármester mögött vannak, azt forszírozzák, hogy ez ne ebben a sorrendben történjen, ha egyáltalán megtörténik. Az is egyébként. Igen, a hogy tőlünk azt várják el, hogy minden és mi készek vagyunk, hogy minden jelentős lépést előzetesen a közfejlesztések tanácsában egyeztessünk és a másik fél pedig ezt nem teszi meg. Hát az Jó, a másik, a másik fél, az fél úgy gondolja, hogy a Városliget Project maga egy enystand. Ennek következtében nincs ilyen uh, udvariassági sorrend. Ahhoz van-e hozzászólása, amit Breaking News-ként jelentett be a főpolgármester, hogy a főtáv beruházás olyan uniós pénzeket tartalmaz, amelyekkel kapcsolatban közbeszerzési hibák okán mintegy 3-5 milliárd forintot tart vissza a kormány, ide nekem a különbséget a három és öt között. Ez is a György Javis <gül> reszortja? Nem, nem, nem. nem. Hát, e, e, én azt mondom, hogy várjuk ki ennek is a végét. Még a végem, De én az elejéről én... se hallottam, ez a főtávberuházásról, beruházásról, és hogy ezzel problémák vannak önön kívül, még itt senki az igény a világán nem beszélt. Igen, ja, én is azért beszélek róla, mert most e, megkérdezik. Nem gondolom őszintén, akár mekkora pléking volt erről a a Fő főpolgármesteri bejelentésről lemaradtam, az is igaz, hogy nehéz követni a 300 körüli járóférzőt. És szívesen közés, hozzájárulok az ön sajtó szemlét készítők táborához. A, a, a, köszönöm szépen. De, de, de, Egy rendezvúra nem készülök annyit, mint amennyit az önnel való beszélgetésre. Most sem tudom, hogy ezt e, nekem jó-e vagy rossz, de sajnálom, hogyha túl sok fejtörést okozok. Nem, fejtörést nem okoz, de készülök, igen. Szóval a, ez a főtáv tehát, Ugye a főtáv elvégzett uh, uh, valamilyen uniós uh, pénzből felújítási uh, munkákat, és uh, ugye mint minden esetben uniós pénz felhasználásánál közbeszerzési uh, auditon kell keresztül menni a eljárásnak, és itt gondolom, hogy az történhetett, hogy a közbeszerzés sem valami szabálytalanság szóba került, és amíg eznek nincs pont az ügy végén, tehát nem derült ki, hogy volt-e szabálytalanság vagy nem, akkor a szabálytalansággal a fenyegetett pénz átutalása a szőfüggesztésre De ennél én ön se tud. Nem, én szívesen most készültem a múltkori házi feladatot. Tudom, a itt a, van, van nálam. A, ezt a házi feladatot szívesen de a következő adásra, hogy részleteiben utána nézek a az ügynek, az szokott történni, hogy ilyenkor, uh, amíg nem derül ki, hogy van-e Bibi, vagy nincs a Bibi, addig fölfüggesztünk. Isten, szépen, Bibi. Am, Bibi, a, a Bibi is a Közben Közben ez, van. Ez nem egyszerű, de mégiscsak egy komoly valami, és ugye valóban csak a különbséget uh, uh, mind a ketten is csak hámozunk róla, hogy annyi pénzünk lenne a családjainknak, tehát, hogy itt azért komoly adófizetői, meg EU-s Ezt van, szóval, értem, akkor erre legközelebb kitérünk, nem állítanám, hogy minden szempontból kenyere a szúnak vagy szónak a kenyere. Ugye Friderikus Sándor mondta azt, hogy nem kenyerem a szúr. Ez a beszélgetésem az bizonyította, hogy egy slam poetry művész lenne a főpolgármester úr, mert ugye amikor arról volt szó, hogy a biodom mitől kész, hogy abban most, hogyha lesz majd egy rinocérosz vagy egy krokodil, már azt követően, hogy szerkezet kész lesz az épület, akkor egyébként késznek tekinthető-e vagy sem, azért ez a megközelítése a biodomnak számomra kísér felszínes. Valahogy hozzásegítene engem vagy papírokhoz, vagy bármi máshoz, hogy egyébként a biodom az minek a függvényében tekinthető késznek vagy nem késznek, és akkor a házi feladatához is. Hát a. E, a ugye volt szerencsém nagyobb városépítő munkákat elvégezni Budapesten, és a, én azt a fogalmat tudtam használni, hogy kulcsra kész. Hát szerintem akkor végeztük el a munkánkat, és a biodóm is akkor lesz kész, és a biodóm építésének felelős, mondja az államkért akkor fejezték be a munkát, ha kulcsra kész, tehát többször indul minden berendezés, bútor, épület, fal, Igen, de az őszövegeiből a... az derült ki, hogy ebben az nincsen benne, hogy hányféle állatnak milyen növényzetnek kell lennie, már pedig ez a persányi féle megfogalmazást illeti, illetően, ami egyébként pénzzel vonatkozott, egy fontos dolog, mert ahogy én tapasztalom a fővárosban, de lehet, hogy máshol is, az állatkertnél is, biodom kapcsán valami olyan mérhetetlen fejetlenség van, hogy annál nagyobbat elképzelni nem lehet. A házi feladatommal együtt három dolgot szeretnék mondani, hogy egy karácsony-persányi vitában nem kívánok állást foglalni, ezt a fővároson belül kell rendezni. A második dolog, hogy az biztos, hogy a kormány rinocéroszok beszerzésének finanszírozását nem vállalta, a, és nem is áll de a harmadik dolog pedig, hogy valóban volt egy, egy adósságom önfelé és a hallgatók felé. Ugye én úgy emlékszem, hogy az volt a kérdés, hogy igaz-e az, hogy egy közel 8 milliárd, 7,5 milliárd forintos összeget nem kapott. Maga a mondat a így hangzik, a kormányhatározatban rögzített ütemezés szerint a fővárosi állat és növényket 2018-ban 18,57 milliárd, 2019-ben 15,87 milliárd, míg az idén 3,14 milliárd támogatást kap. A 2020-ra ígért pénz még nem érkezett meg a főváros számlájára, de még a tavalyiból is hivázzik 7,5 milliárd. Így szólt a tételmondat. Így van, tehát összesen 47 milliárd forinttal támogatja a kormány e, a többször megemelt, a főváros által megemelt, vagy az állapját megemelt beruházási összeget, ez 100%-os támogatást jelentett, elvileg azt mondták nekünk többször is, hogy ennyiből ők megépítik. Tehát 47 milliárdra vállaltunk mi kötelezettséget, ebből 11 milliárd forint az, amit még nem kapott meg a, a főváros, teljesen szerintiszerűen és szabályszerűen. Úgy néz ki, hogy a tavalyi évben elutaltunk közel 8 milliárd forintot, és még 8 milliárd forintot 79 ként elutalnunk, akkor ha az első 8 milliárd forint fölhasználásával, számlákkal, kimutatásokkal elszámolt. De nem csak a fővárossal van így, mindenkivel, aki valamilyen ügyhöz kormányzati támogatást kapkötünk egy támogatási szerződést, és akkor megy a kö, az esedékes részlet, ha az előző részlet szabályszerű, célszerű fölhasználásával, el tudott számolni a támogatót, ha ez nem történik meg, akkor nyilván nem lehet a következő részletet odaadni. Párunk erre az elszámolásra és azonnal utaljuk a pénzt, és ezt követően azonnal utaljuk az idén esedékes 3,1 milliárd forintot. Ha el tud számolni a pénz a célszerű, szamályszerű kezelésével a főváros, akkor azonnal jönnek ezek a részletek. A nagy része már ott van, tehát... 36 milliárd forint már ott van, készek vagyunk a számolás függvényében és számolás benyújtás függvényében ezt a 11 is odaadni. Azt kérdezem öntől, ez most ugye a slágerkérdés önhöz, hogy természettudományi, a Magyar Természettudományi Múzeum ügyében, ahol, ha minden igaz, a főigazgató úr találkozott, a miniszterelnök úrral, ott döntés született, ám erről nem Havasi Bertalan, nem Orbán Viktor, nem a múzeum főigazgatója, hanem ön számol be, ez hogy a frászkunyhóban van Karinti Frigyes után szabadon? Hát, ilyen e, miniszterelnök úr azért elég tekintélyes államügyeket e, bíszol ebben a héten éppen, Hol Berlinben, hol Budapesten, de talán az, hogy egy ilyen múzeum főigazgatóval bármennyire is fontos ügyről van, szóval ezt őszintén mondom, tanak ki sajtótájékoztatót tartani, ez talán érthető. Gulyás, Gergő szokta, Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter szokta a kormányinfokat tartani, és egyébként Budapest fejlesztésért felelős miniszter is, és ugye nekem ő a főnököm, hogy A... ma van kormányinfó, ezt akár ő is megtehette volna. Igen, hogy sok minden másról lesz szó, ugye most egy... Jó, csak azt értse meg, miközben mi itt incselkedünk van. egymásra, de szerintem értjük egymást, azt értse meg, hogyha ön egyébként egy ilyen témakörben involváltá válik, ezen kívül pedig képes avval kapcsolatban is megnyilatkozni, amire egyébként a Nemzeti Média Hatóság nem tett bátortalan kísérletet, hogy véleményt mondjon a karácsony interjúra, akkor előbb-utóbb önből egy koltai féle illetékes eltárs válik a szónak abban az értelmében, hogy ahogy ön merészkedik kifelé, eh, részint figyelembevéve, részint időnként eh, sajátságosan értelmezve a saját hatáskörét és illetékességét, előbb-utóbb bármilyen kérdést megkaphat, hiszen olyan kérdésekben is megnyilvánul, amelyek első nem tartoznak önhöz, mint például a természettudományi Múzeum költöztetése. Nem mondja azt, hogy amit mondok, az indokolatlan, és egyben igyekeztem nagyon udvariasan is fogalmazni. E, nagyon köszönöm az udvarias fogalmazást, és e, ami én az adjon is a fogadj is, én is igyekszem udvariasan fogalmazni, talán eddig is, e, Végig. is került, hogy, hogy azért az, hogy egy tehát az én feladatom Budapest, Budapesti kapcsolatok, a fővárosi önkormányzattal való kapcsolattartása, Budapesti fejlesztési kormányzati ügyek kezelése, ugye a Vitézi Dávid vezette Budapest fejlesztési központ irányítása. Én ezekben csak Budapesti ügyekben nyilatkozom meg. Nagyon ritkán véleményt mondok Budapesti történésekről, ugye erre utalatom, és egyébként pedig a, a, a Budapesti fejlesztésekről beszélek, és a Természettudományi Múzeum egy ilyen ügy volt, ahol... Érdemes volt azt leszögezni, hogy szó sincs arról, ideiglenes átmeneti helyre, bezsúfolva át kéne költözni a múzeumban. múzeumnak, mielőtt majd egyszer egy végleges helyre beköltözik. Marad... Egy fontos dolog, amit mond, ez terve van véve, tehát terve van véve az, hogy legyen a természettudományi múzeumnak a új otthona. A természettudományi múzeum, múzeum költözése még az Orbán kormány hivatalba lépése előtt évekkel, tervbe lett véve, hogy így átfegyem ezt a, a fogalmazást méghozzá azért, mert egyszerűen a múzeumnak sajnos vagy nem sajnos, tehát de tervbe van, van véve egy új épület? Tehát kicsi, tehát ahol most vannak Értem. a múzeum három helyre szép... Most független Ludovikától azt kérdezem, tervbe van a -e Eredendően ez egy oktatási épület volt, azt a kérdést meg kell vizsgálni, kell találni majd egyszer egy jó helyszínt, jó alaposan meg kell tervezni, aztán kulcsra készen, mint a biódómat föl kell építeni egy méltó, tágas, végleges, jó helyszínt, eh, eh, ahol nem társbérletben van egy felsőoktatási intézményen egy egyetemben, most ugye a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen az eredendően is oktatási célra épült Ludovika épület együttesében, de addig senki ne háborgassa a múzeumot. Addig Értem, azt kérdezem, szabadon, hogy tervekben van-e véve az, hogy legyen új épület? Tehát előbb-utóbb szükség lesz rá, nincs megnevezve a helyszín, nincs kiválasztva, nem folyik még a tervezés ennek az új épületnek. Ezért mondjuk mi azt, hogy itt 5 évig, de szerintem a hosszabb ideig is föl sem fog merülni a költözése, nem lesz hova költöznie a múzeumnak. És ugye azt szögeztük most le, hogy ideiglenes átmeneti becsomagolás, átköltözés, felesleges háborgatása a múzeumnak nem történik meg természetesen. Oké, akkor azt kérdezem öntől, hogy hogyan van ez a színházakkal? Ugye február végén különböző színházak vezetésével kapcsolatban dönt majd a fővárosi közgyűlés. Ugyanakkor az úgynevezett színház törvény, beleszólást enged az államnak, azoknak az intézményeknek az igazgatói kinevezésébe, amelyek vegyes finanszírozásúak, illetőleg kizárólag állami finanszírozásúak. Ez hogyan fog jelentkezni most, első esetben február végén, és nem csupán arra gondolok, hogy itt van egy bírálóbizottság, aminek a véleményét nem kötelező figyelembe venni, attól, hogy valószínűleg azért van, hogy mégis csak vegyék figyelembe a véleményét, de a közgyűlés hozhat-e olyan döntést, vegyes finanszírozású színházak esetében, beleértve, hogy ezt vajon mindenkinek tudnia kell -e, hogy mi vegyes finanszírozású e vagy sem, vagy ezzel kapcsolatban is kell -e egy kijelentés, vagy az államnak ebbe a vegy és finanszírozások esetében beleszólása lesz, magyarul a, fő, a fővárosi közgyűlés egyedül ezekben az ügyekben nem fog tudni dönteni február végén. Igen, ugye a, a, a, mi azt mondjuk a kormányzat, hogy több, és ebben egyetértés van a fővárossal, hogy, hogy ezt fektettük le jogszabályba, hogy többféle uh -huh. színházi modell kérdezhető el Budapesten, mi szívesen, tehát dönts el a főváros, hogy a, e, egyenként hogy egy színházhoz kére állami támogatást, vagy sem. És a fővárosi uh -huh. és alapján háromféle színház működik e, majd Budapesten, olyan, amit kizárólag a főváros működik. Vegyes olyat, és állara? Kizárólag az államfinanszíroz, és olyat, amit, e, amit e, vegyesen, és itt február végéig néhány színházigazgatói kinevezésről pályázatról talán dönteni kell a, a közösség. Most eljutottunk oda, kérdezte, igen? Így van. Én abban Elég jó reménységgel vagyok, itt napi egyeztetésben vagyunk a, a fővárossal, hogy úgy látom, hogy mind a ketten abban vagyunk érdekeltek, hogy, és ezt tűztük ki célul, hogy eszünk ágába, sincs kultúrháborút, kultúrharcot, meglévő helyzeteket átrendezni, kultúrháborút kirobbantani, és szerintem megegyezés lesz, és már végén meg tudnak születni a a, a azt el nekem, ha nem hadítítok, hogy ez az egyeztetés a fővárosi közgyűlés döntése előtt születik meg, mert utána már ugye nagyon igen, nehéz. Igen, ma, is, ma, ma is lesz ilyen egyeztetésünk. Itt a vezetéssel egy folyamatos párbeszédben vagyunk, és én látván az eddigi beszélgetésekét, szándékokat, ahogy szándék egybeesés van, azt gondolom, hogy lesz meg egyezetés. Azt kérdezem öntől, hogy csak úgy annyi téma van, és az embernek ugye tekintettel kell lenni az ön idejére is. Igen, ha most lehet ez az utolsó, akkor egy fél óra után, akkor bocsánatot kérek nagyon, de valahova majd be kéne vétlenül. Meg, meg tudom érteni, egyébként is kimerítettem az időt, és köszönöm a rendelkezési állását. Valamit lehet -e tudni az iparűzési adóváltozásáról, vagy ez egy ilyen lebegtetett valami, ami a a Nemzeti Versenyképességi Tanács ülésen elhangzott, hogy mit javasol a kormánynak, de hogy az végül is a kormány elé mikor kerül, és ott milyen döntés születik, azzal kapcsolatban ön tud-e többet, mint én? Azt mondom, hogy heteken belül erről döntés születik. Itt Varga Mihály pénzügyminiszter úr vetette azt, hogy Miután tíz éven keresztül folyamatosan csökkentettük azokat az adókat, amelyek a központi költségvetés bevételeit jelentették volna azért, hogy élünk a gazdaságot és több pénz maradjon az embereknél a vállalkozásoknál, érdemes megnézni, hogy esetleg abban a sorrendben, hogy az államot illető adók csökkentek, és így az adóbevétel is csökkent, vajon van-e olyan önkormányzati adónál, és ilyen az iparűzési adó, ahol klímacélok, környezetvédelmi célok ösztönzése érdekében, tehát azért, hogy klímacélok teljesítésére, környezettudatos beruházásokra ösztönözzük a vállalkozásokat, ezért egy iparűzési adóból levonható adókedvezményt bevezessünk el. Szerintem ez heteken belül eldől. hogy a, a, magyar... a parlamentnek kell végén döntést. Hozzuk. Én tudom, hogy a magyar nemzet az nem a kormány szócsövén, csak azt mondom, a hogy vég... személy... Vég egy nem, nincs, nem, nem, nem, ezt csak mondom, nincs kérdés. Csak az nagyon szerencsétlen, szerintem Niedermüller Péter se fontolta jól meg a mondatait, de amikor Apáti Bence azt írja a Magyar Nemzetben Náci Barátság címmel, hogy Karácsony Gergely csak egy óska megélhetési antifasiszta, szóval azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem minden szempontból szolgálja azt a célt, hogy ön aztán később érzelementesen tudjon beszélni arról, hogy hogyan gondol együttmű a főváros vezetésével, miközben önnek nem kell felelősséget vállalnia a Páti Bence egyetlen mondatáit sem. Ez így van, ezért ha megengedi, akkor két megjegyzéssel ha lehet, akkor egy veszőt tennék, és a mai beszélgetésünkből elbúcsúznék, hogy, hogy Magyarországon a, a, a sajtó szabad, a vélemény szalad, én semmiképpen sem minősíteném a, a, a, a napilapok írásait. Ez az egyik, a másik, amit talán fontosabbnak tartok föl, hogy és valóban kölcsönösen nem vagyunk felelősek újságírókkal egymás szava hogy én nem értelemmentesen beszélek a, a fővárosi ügyekről, mert szívig ember, és ennek az egy nagyon szerencsés helyzet, amikor az ember azt csinálhatja, ami egyébként a hobbia is meg a szívéhez közel áll, úgyhogy én mindig érzelmekkel akkor zárásképpen hadd kérdezem, hogy van-e ötlet a, kérdezelmek, ott a lett jövő hétre? Hét. Ha jövő hétet kiadhatjuk, az egy bonyolult hét lesz, akkor két hét múlva szinte bármelyik napon a hétfőt lesz, amit vállalk rendelkezésére. Jó, akkor lehet szerda fél nyolc, vagy szerda nyolc? Lehet, melyik? lehet. Két melyik? hét múlva szerda. E, az legyen a szerda nyolc. Szerda nyolc, két hét múlva. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, Állását. Én köszönöm szépen, minden jót kívánok. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Füri és Balást hallottak. 061-877-0877 Mennyiben nem veszik igénybe a szolgáltatásaimat, akkor 9 órakor elköszönök. lát 877 nulla Van valami fejlemény a reggeli műsor ismétlésével kapcsolatban? Én úgy tudom, hogy az tíztől van. Ezre tíztől? Igen. Köszönöm De ez már így hát. megy sem. a szemítéltlen idők óta. Szavaztak Önök és tíztől. Ooh, mm -hmm. Az előző interjú kapcsán szeretnék ahhoz hozzászólni, hogy a Páti Bencének azért azért a vannak a főpolgármestere kapcsolatosan, hiszen azért bolykottálja a hírtévét a legutóbbi nyilatkozata alapján, mert ő mármint a Hír TV korrektől tudósított a hétvégi becsületnapi rendezvényekről, illetve az a környéki atrocitásokról, ami szerintem abszolút nem feladata egy főpolgármesternek, illetve hát a meg is van ez a joga hozzá. Furcsa, Attól hogy... még nem náci barát. Igen, ezt nem is mondtam. De hát a másik, hogyha ehhez még hozzá. Vonalban vagyok? -e? Igen. Igen, igen, igen. Annyi fejlemény történt, hogy ahogy múltkor is beszélgettünk róla, valóban én is részt vettem a megemlékezéseken, illetve öcsém Tamás tegnap tett feljelentés közösség tagja, elleni garázda cselekményekért azok ellen az antifasisztának mondott személyek ellen, akik rátávadtak a, a túrán résztvevő fiklopra, illetve a távoz emberekre. Úgyhogy ez is, ez így történt. Köszönöm. Volna, hogy Köszönöm a viszontalás. Nulaat800vehít Jó, ja, hát mindenkinek küldtem SMS-t, 8 óra 49 perc van. nem árasztottak el a telefonjaikkal, durván 5 perc múlva elindítom Pat Meternitől az Árlyúgoin with Me ellentétpárját. Az Árlyúgoin with kezdek, és a Last Train végzek, vagy zárok. A végzek az kicsit olyan izé. Nulla hat és ki kell, hogy menjek, mert hogy itt az egér... Egy gombot kellett benyomni, csak ezt eddig nem tudtam. 061-877-0877. Először... Egy 877-0877 másodszor. Igen. Jó reggelt kívánok még egyszer. Én köszönöm szépen az információkat, valamit meg fogok valósítani benne. Nincs <sor> mit. <tis> Tényleg nincs mit. <tis> a színház igazgatókkal egyeztetést illeti, abban szívesen belehallgatnék. Ha nem kérdezek rá, egyik fél se szólal meg ez ügyben. Úgy tűnik, hogy létrejön valamilyen együttműködés a civil rádió és a tilos rádiók között, és heti másfél órában fog majd a tilos rádió, civil rádiós tartalmat megjeleníteni. Remélem nem árultam el titkot. 061 0877 először. Tehát egy 877-0877 másodszor. egy 877 0 877 senki többet? Akkor, ahogy ezt otthon mondták, Köszönöm, hogy nincs mit.